Слід лише за умови, що нутрощі пацієнта не скоро дадуть йому спокій. У всіх інших випадках слід використовувати губозакаточну машинку. Оскільки Софія губу особливо і не розкатувала, то наразі дякую відповіла: Наразі прошу. Ото й усе випадок із тітонькою був унікальним. Вона належала не до 15, а до 1%, а може 0,1%, особливо вдячних пацієнтів. У суботу зранку біля хати загула та ж сама колгосна вантажівка, і двоє дядьків занесли Софії на веранду мішок картоплі, в'язку цибулі, торбу, гречки, цукру, а опасиста недавня пацієнтка, ледве вмістившись у тісній кухні, почала викладати з величезної сумки до холодильника банки із сметаною, тушкованим м'ясом, курку, При Притому вона раз у раз зачіпала протилежну стіну об'ємною задньою частиною свого тіла де спина втрачає свою благородну назву, а ноги ще не починаються. Нічим не заслуживши такої щедрості, Софія стояла зніяковівши в кутку, бо місця на кухні катастрофічно поменшало, і поривалася припинити потік Монте-Крістових подарунків. Анастасія Пилипівна, досить. Та що ж ви стільки усього привезли? Я ж нічого особливого для вас не зробила. Зробили, лікарку. Зробили? Я краще знаю. Приїхали ми тоді на базар, продати те, все, а тут звідки не взялося. Піда? Я в поліклініку, я в консультацію. А там то лікар вже пішов, то ще не прийшов. Хоч бери і пропадай. Що ж ви... «До родича свого не звернулися», – перевела розмову на Степана Софія. «Так нема його в місті. Поїхав десь цю хва ква, кваліфікацію підвищувати. Низька, значить. А ви його знаєте?» – вчепилася до слова тітка. «Хто ж його у нас не знає? Таке високе начальство усі знають» ухилилася від відповіді Софія. «Анастасія Пилипівна, ви, може, чаю випити? «З охотою!» – зацвіла усмішкою тітка. «Бо ж таке чувано! Лікарка просить до столу. Трапиться нагода побалакати. Ото буде, що бабам у селі розповісти!» Вона гукнула дядькам у машині. «Хлопці, ви їдьте без мене, торгуйте там!» а ми тим часом з докторкою чаю вип'ємо. Ага. Дядьки з повагою глянули на товстуху, що запопала честі сидіти у докторки в хаті, і поїхали на базар. Софія приготувала сніданок. Анастасія Пилипівна вмостила ту розкішну частину свого тіла у фотель, який одразу заволав усіма своїми новісінькими пружинами рятунку, і почала озирати Софійне помешкання. Проаналізувавши побачене, дійшла висновку, що лікарка живе у таких собі середніх гараздах, і оті дарунки геть таки не зайві. Це додало тітанці впевненості у собі, а заразом і красномовста. Наливши чай, господиня сіла у фатель навпроти і налаштувалася слухати. Гостю до розмови просити не довелося. Так ось уж, повернулася я додому, а в селі що діється? Григорій, старший син Марущин, та ж у тієї Марузьки, що молодого женила. Ви ж її знаєте, побив Якова о того, що глафіреного чоловіка, отієї, тієї, що марушчина рідна сестра, двоюрідний брат, так як того брата-мати, то краще вже зовсім без рідних. Бо Григорій так побив Якова, так побив, що аж у лікарню забрали, ага».